Riga Cripto și la enigel Baladă Menestrel trist, mai aburit ca vinul vechi ciocnit la nuntă, De cuscrul mare dăruit cu pungi, panglici, beteli cu funtă. Mult îndărătnic menestrel, un cântec larg tot mai încearcă, Zimi de la enigel și Cripto, regele ciupearcă non touch fun o ospățul tău limba mea fripto dar cântecul tot zice cu enigel și riga cripto Zil, strel cu foc la zis acum o vară azi zimil stins în cetinel la spartul nunți în cămară des cercetat de pădureți în pat de râu și în humă unsă Împărățea peste bureți crai cripto, Inima ascunsă, la vecinic tron de rouă parcă. Dar printre ei bârfeau bureții dovrăjitoare vrăjitoare minătarcă de la fântâna tinăreții. Și răi ghioci și toporaști din gropi ieșeau să locărască, Sterp îl făceau și nărăvași că nu vroia să înflorească. În țări de gheață urgisită,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 Trei covoare de răcoare, lin adormitor, când verdeață, Când lângă sân, un rigă spân cu eunucul lui bătrân, Veni sombie cu dulceață. Enicel, Enicel, ți-am adus dulceață, iacă! Uite fragi, ție dragi, ia și toarnă-i în puiacă! Rigă spân! De la sân, mulțumesc lui tale, eu mă duc să culeg fragi fragezi mai la vale. Enigel, Enigel scade noaptea, ies lumine, dacă pleci să culegi, începi rogute cu mine. Te-aș culege, rigă blând. Zorile încep să joace și ești umeci plăpând. Teamă mie, te frângi curând, lasă. Așteaptă de te coace. Să mă coc, enigel, mult aș vrea, Dar vezi, de soare visuri sute De măcel mă, mă spart. E roșu, mare, pete are fel de fel, Lasă-l, uită-l, enigel, În somn și răcoare. Rigă, cripto, rigă, cripto, Ca o lamă de blestem vorba în inima infipto. Eu de umbră mult mă tem și dacă în iarnă sunt făcută și ursul alb mie vărul drept, Din umbra deasă desfăcută mă închin la soarele înțelept. La lămpi de gheață sub zăpezi, tot polul meu un vis visează, Greu taler scump cu margini verzi de aur, visul cercetează. Mă închin la soarele înțelept. Că sufletul îi fântână în piept Și roata albă mi-e stăpână Ce zace în sufletul fântână. La soare roata se mărește, La umbră numai carnea crește Și somnie carnea se desumflă, Dar vânt și umbră iar umflă. Frumos vorbi și subțirel La pona dreaptă, ei Nigel, Dar timpul, vezi, nu a dăsta, iar soarele acum a sta în sus ca un inel. Plânci, preacuminte, enigel. Lui cripto, regele ciupearcă, lumina iute cum să-i placă. El se desface ușurel de enigel, de partea umbrei moi să treacă. Plânge prea preacuminte, enigel. Lui cripto, regele ciupearcă, Lumina iute, cum să-i placă. El se desface ușurel, De enigel, de partea umbrei moi să treacă. Dar soarele aprins în el, Se oglindi adânc în el, De zece ori, fără sfială, Se oglindi în pielea cheală. Și sucul dulce înnăcrește. Ascunsă inima pleznește, spre zece vii pe ceți de semn venin și roșu unde lemne mustesc din funduri de blestem. Că-i greu mult soare să îndure ciupercă crudă de pădure, că sufletul nu e fântână decât la om, viară bătrână, iar la faptură mai firavă, paharie gândul cu o travă